Nos, látta-e valaki a célpont magazinnak a videóját? Emelje fel a kezét, aki látta a célpont. A célpont szerkesztőinek a videóját. Emelje fel a kezét, aki nem látta. Nem tudja, miről beszélni. Kérünk egy laptopot szeretnénk megmutatni ezt a videót, hát az annyira különleges. Az annyira különleges élmény. Jó megnézni ezeknek a tökös, oknyomozó viságíróknak a, a kőkemény kiállását. Annyira jó, annyira jó. Ja, rád, ez a, az ja az bocs, a, ez az Orbán nem geci? Ez az Orbán nem geci. Ja, igen, akkor láttad. S, hogy kilátta, hogy az Orbán nem is videót. Ez egy nagyon-nagyon ez fontos pillanat. Azt kell tudni. Azért, azt tudjátok, hogy mi a célpont. A célpont az a az a hírtv az oknyomozó. hírtv van egy ilyen -e ok oknyomozó riport műsora, műsora. Volt körülbelül, körülbelül arról szól, hát most már elköltöznek az állami televízióba, Mert hogy az M1-ből hírcsatorna lesz, ugye? Azt kell tudni, hogy ez a, ez a csatorna, a hírtv sugározta valami 10 éven keresztül, valami tíz éven keresztül a célpontot. Célpont, a célpont az külsőségeiben olyan, hogy ők, ők, ők a polgárok. Egy, e, bármelyikük egy közülünk, akik segítenek ezeknek a gyanús ügyeknek a végére járni. Csak az érdekesség, hogy ez a kalapács ez mindig a, vagy a jobbikra csap le, vagy a gyurcsányra csap le, vagy az MSP-re, de kurvára soha a fiteszre. Ezek olyan kurva törkösek. Ez volt a célpont. Vecsési számlagyár... Legkeményebb, de tényleg... És, és... Simon milliárdjai... Minden nyomoztak ki. Van, van esélyünk arra, hogy a laptopot bekössük? Magunkra vagyunk, hagynak. Akkor szerintem kérjük még két embert, legyünk mi a célpont, és játsszuk el a széppontot. Végül is könnyen megtanulható szöveg, egy mondat... Viszlát! Ennyi volt. Ennyi. Eddig bírtuk. Ja, érdemes, tényleg érdemes ezt, ezt megtekinteni, mert, egy, hogy mondjam, az, az az érdekes, hogy a nemzeti együttműködés olyan különleges formáit, olyan különleges fajtáit termeli ki a segnyalásnak, amilyenek itt nem léteztek. A posztkomcsik nem tudtak így, így seggett nyalni. Azok egyféleképpen tudtak teljes átéléssel. Tehát, ezek viszont az álbátor segnyalók. Tehát hát, értitek? Ők... Dupla csava. Olyan kurva kemények, úgy olyan kurva vagyok a segnyaló, igazán... hogy kurva bátor vagyok, illetve úgy vagyok bátor, hogy segnyaló vagyok. Tehát ja, ez... ja, ja tehát hogy ez. Azért ez... egy valamit lássunk itt a Simicskával kapcsolatban. Itt a Simicskával nagyon kibasztak. Tehát itt a Simicskával nagyon ki lett baszva. Világos, értjük, hogy a Simicska is csak egy mocskos oligarcha. Nem fáj érte a szívünk. Persze a Jól kibasztak Simicskával, erre ezután jön a magyar himnusz kezdő sora, mely szerint szeretném, ha velem úgy lenne kibaszva, mint a Simicskával, ugye? Ezt kéne megzenésíteni, és ez lenne az új magyar himnusz. Bár csak nekem lenne úgy kibasz, hogy azokkal a milliárdokkal tudnék mit kezdeni, Sajika. Talán maga Kölcsei Ferenc is megzenésíthetné. Ja, igen, ő írta. Talán maga Erkel Ferenc is. Na de a, a, lényeg, a lényeg mégis az, hogy, hogy ez, a, ez a simicska, ez akkor tolta a pénzt az Orbán alá, amikor az Orbán egy szaros parlamenti képviselő volt. Tehát az Orbánt 2002-ben kibillentették a hatalomból. És azután az Orbánnak tényleg nem volt senki, csak a simicska. Az Orbán tényleg senkire nem támaszkodhatott, csak a Simicskára. És a Simicskának egyetlen mozdulatában... Bár előkorna... akkor azért már Volt Csányi, meg, izé, meg na, volt főnököd a szivarozós a privatizátor, hogy hívják? Az, az ufonauta, az, az energiacsászár, amikor, akkor amikor, amikor, levegőből kőolajat akkor amikor a szélesgáború. Akkor, amikor a Gyurcsány a népszerűségének a csúcsán volt, akkor senki nem volt az Orbán mellett, csak a Simicská. Hát akkor, amikor az Orbánra tenni, az nem tűnt egy jó befektetésnek, akkor nem volt az Orbán mellett senki, csak a Simicska. És az az igazság, hogyha akkor a Simicska úgy dönt, hogy ő kiszáll az Orbán mögül... Akkor nincs Fidesz. Akkor, akkor ma nincs Fidesz. De ezt a, akkor... a Bayer meg is írta, hogy nélküled, Lajos, nem lett volna Fidesz. De amit most csinálsz, az gyalázat. De nem az, hogy nem lett, de nem az, hogy nem lett volna Fidesz, mert ezt tudjuk, hogy a Simicska nélkül nem lett volna Fidesz. Ezt tudjuk. Gyere, én nem arról beszélek, én arról beszélek, hogy a 90-es években a Simicska rakta össze a Fidesz pénzügyileg, meg ő nélkül sose jutottak volna hatalomra 98-ban. Én nem erről beszélek. Én arról beszélek, hogy elsüllyedtek volna 2002 és 2010 között. Én erről. Több ízben, tehát a Simicska több ízben a szarból kaparta ki a Fidesz meg az Orbán Viktort, így, így ahogy mondom utóbbra a tűnt. A semmiből. De jó befektetés nem tűnt, az jó is volt. Az utóbbi négy év az erről szólt, hogy ez a simicskának megtérült. Csak hát ez nem változtat azon a tényen, hogy most a simicska az ki lett semmizve. Nem pénzügyileg. De azért értelmezni tudjuk ezt a kifejezést hogy is. Tehát ez nem csak pénz jelent. Tehát nem csak pénzügyileg lehet valakit ki Emberileg, elvtársilag ki lett semmizve. Tista trónok harca. És itt ténylegesen arról van szó, hogy volt az a pillanat, amikor a Simicska ki sem -e volna az Orbánt. És azt mondhatta volna, hogy Viktor, én egy üzletember vagyok, nem értelek. Hogy tudnék én neked segíteni? Hát, tudom, 20%-kal olcsóbban adni azokat a plakátokat. Többet nem tudok egyszerűen, ne arra, hogy itt a spár, ő is szeretné. Jó, a régi barátságunkra való tekintettel 30 jó? Viktor, és akkor a Viktor, az így mi más mondhatott volna, mint azt, hogy Alajos egy geci. Ennyi maradt volna neki, ennyi maradt volna. De az az igazság, hogy a Simicska nem tette ezt. Mert ő úgy gondolta, hogy ez egy kölcsönös szövetség. És amikor majd neked megy, akkor majd kapok megrendelést. Most, hogy nekem megy, most te majd kapsz plakátot. Hát ez így működik, kölcsönösen. Hát... Világos, hogy én juttattal a hatalomra 98-ban, Tehát 98-ben 2002 között azért segítettél a cégeimnek. Állami megrendelés és egy kis adókedvezményez meg az. Hát most neked megyszarul, most én segítek. És aztán eljött egy pont, hogy az Orbán Viktor az hogy odáig, odáig jutott, hogy így, ő neki nincsen szüksége oligarchákra, lesz ő az oligarcha. És most körülbelül ez a helyzet. Tehát az új simicska a Simicska 2.0 az Orbán Viktor. Adi most már nincsen arról szó, hogy az Orbán Viktor most már ezt a pozíciót nem szeretné a saját kezéből kiadni. Tanul Putyintól. Ki mástól? Putyin az moka egy oligarha. Mert egy oligarha, nem állítólag a leghatalmasabb oligarha ma már. Tanult, tanult Berlusconi bukásából, mert ugye Berlusconi az ugye oligarha is volt meg politikus is volt, de Olaszországban mások a viszonyok azért, mint Oroszországban. Nem annyira kurva jók egyébként az olasz viszonyok se, tehát azért ne idealizáljuk a nyugatnak ezt a szegletét. Hát azért lássuk, hogy az Európai Unió, meg, a, meg Oroszország az azért na, na nem ugyanaz. Tehát azért az... Ja. Én egyébként most a Robi biztatására nézem a trónok harcát. Sokáig nem akartam, most nézem. Már megnéztem 15 részt. Valamit a De Most szólok a Simicskához, bazd meg. És uh, nekem tökre a Fidesz jut eszembe a sorozatról. Tehát arra, arra vagyok kíváncsi, hogy így a Fidesz-leniszterek... Csak az a baj, hogy Starkok nincsenek. Starkok nincsenek. Tehát utolsó rohadt büdös gecik uh, csatái... Ilyen vérfertőző genyládák. Érdekes egyébként az a trónokharca. Tehát azon gondolkodom, hogy... Van? Azért érdekes a trónokharca, mert hogy mi az üzenete ennek? Az az üzenete, hogy akkor vagy nyertes és túlélő, hogyha nagyon geci vagy. Ha már egy pici emberi van benned, mondjuk itt a hűség... Írgalom, szavahihetőség, bármelyik ezen tulajdonságok között csak egy, akkor az már gyengít, és mehetsz a levesbe. Most ezt tudtad mondani? Tehát ezt tudtad hozzátenni az egész Simicska Orbán? Ehhez ezt tudtad hozzátenni, hogy nézed azt, trónokharcát, és a mocskos Leniszterek egymást basszák. Tehát ezt tudtad hozzátenni, komolyan? Aszociatív, intuitív tudás. Hát most miért, érted? Ja. Hát már mindent elmondtuk a Simicskáról korábban, most jön a négy embere, négy lovagja, akik otthagyják őt a picsába, és átállnak a vizéhez, Vagy nem átállnak, tehát mennek a nagyobb főnökhöz. Szóval, szó nincsen arról, hogy sajnálnánk a simicskát. Csak azt kell látni, hogy a szociopata törtetés a hatalomberkeiben most már minden mindenen átgázol, és mindent legázol. Tehát a, most már a korrekt üzleti kapcsolat sem áll meg, tehát itt most már nem a nemzeti érdekeiről van szó, hanem egy korrekt üzleti kapcsolatról a Simicska, meg az Orbán között, akik szobatársak voltak a Bibókoleszban. Tehát ezek haverok, ezek, ezek egyetemről ismerik egymást, ilyen jó haverok. Egyébként ugyanott voltak az összes közjogi méltóság, tehát ugye... Le, a parlamentelnöke Kövér László, ugye a köztársaság elnöke Áder János. Az azért érdekes, Vas hogy van a, Tamás. van a négy nagy közjogi méltóság, ugye, a, a három, ami közismert, és ugye a legfőbb oligarha, ővel ő, ővel egészül ki, mint fő ispán. Hát ővel, ővel egészül ez ki, és egy, ilyen még nem volt, hogy ez két darab kollégiumi szoba legyen, ez a négy pozíció, bassza meg. Ott volt a Vida Ildikó is, ne feledd el, ott volt a Stunk István is, azt se feledd el. Szóval, társaság. Szóval arról van szó, hogy eddig legalább ezek az ilyen haveri kapcsolatok, ezek működtek. Ezek a, ezek a Bibó-Koleszból hozott és ápolt haveri, baráti, üzleti kapcsolatok. Most meg már az látszik, hogy a nyílt szociopátia az kezd átvenni ezeknek a helyét és ezeknek a szerepét. Tehát ahogyan hátra sorulódik egy áder, meg hátra sorulódik egy kövér, és ahogy előre sorolódik egy lázár, egy lázár, egy rogán, egy rogán meg egy habony. Azért, azért nem nehéz szabad szemmel sem észrevenni a simicska, a kövér, meg az Áder, valamint a Lázár, a Habony és a Rogán közti különbséget. De ugye az egyik esetében arról beszélünk, hogy ezek valahova köthetők. Valahova kötődnek. Nem feltétlenül az elveik nyomán, hanem a történetük nyomán. Tehát ők most már ezek. A, a Kövér László most már a bajsza. A, az Áder János nem különben. És a... Más És... és más. Hogy mondjam, ők, ők, ők ezek, ők, ők ezek az emberek, ők ezek az ilyen konzervatív, fiatal, ö, kiugrott liberális, de alapvetően ilyen tekintélyelvű, de mégiscsak ilyen, hát ilyen jó üzleti kapcsolatokra törekvő, de azért az egy alapvetően ilyen európai, tehát azért mégiscsak ö, antikommunista, de, de valami ilyesmi, ők ezek. És akkor ehhez képest van ez az ilyen szociopata tengely, és itt az Orbán átállásáról van szó. Az Orbán egyszerűen átállt a Bibókolesz foci csapatából a szociopata FC-be. És, és a Simicskával való összebaszás is alapvetően erről szól. De arról szól, hogy, hogy a Lázárokra, a Rogánokra, a Habonyokra Azokra lehet támaszkodni bármiben. Tehát a ők, ő, ő bármilyen politikát meg lehet valósítani. Pontosan. Most egy, egy, egy, egy kövérrel, meg egy áderrel nem lehet akármilyen politikát megvalósítani, mert ezeknek van arcuk, bajszuk, ezek ne adják mindenhez. Meg tudnak mindent És... a vezérről, hát bocs, baz meg együtt rejszoltak a koleszból. Igen, Azért meg a simicska, a simicska fölött, meg a simicska fölött, meg a, hogy mondjam, ezek, ezek kerülnek, ezekbe az ilyen reprezentatív pozíciókba. Ugye egy, egy köztársasági elnök, meg egy házelnök, hát ezek ilyen nagy, nagy tekintélyű, nagy reprezentatív hatalommal járó pozíciók, de alapvetően ezek ilyen látszat hatalommal járnak. És a valódi pozíciókat most már nem ezek a figurák foglalják el. Ugye emlékszük, az első Orbán kormánynak a az egyik főembere Pokorni Zoltán volt. De mondjuk akár ide lehet sorolni a Navracsicsot, aki ugyan az első Orbán kormány bukása után lépett elő, de a is egyértelműen ebbe a tradicionálisan Európai Air Fideszbe sorolható. Most a Navracsics az most már EU-biztos. Hát ez legalább akkor a pozíció, mint miniszterelnök lenni egy Magyarországon mondjuk. Ezek a ezeket a tehát, hogy mondjam, ezeket az embereket megjutalmazták. És érdemeik elismerése mellett félreállították. És a valódi hatalom most már azoké, akikkel akármilyen politikát végre lehet hajtani. És gyakorlatilag Orbán Viktor, az az érdekes, hogy Orbán Viktor nem született pszichopata. Tehát ő egy nagy versenyhátrányban van, mondjuk egy habonnyal, vagy egy rogánnal, vagy egy lázárral szemben, viszont elképesztő ö, elképesztő belső tűzlopog az iránt, hogy azzá váljon. És azért az látszik, hogy ha valaki valamit nagyon akar, és Orbán Viktornak hívják, akkor sikerül. Orbán Viktornak is sikerült magánszorgalomból hát ilyen szociopátiásan elsajátítani a lelkiismeretlenségig. Na a... a pszichopátia az egy betegség, és meg fog majd jelenni az ügyvéd, és azt mondja, hogy Rogán Antal nem pszichopata, mert az egy betegség, és nincs róla orvosi papír. Nem ismerős neked? Antal... És még vakarja is a hasát az de, az, az igazság, hogy, hogy volt ez a story Robi? Szóval lehet, ha hogy... így... Szóval lehet, hogy Rogán Antal nem pszichopata, de ha nem az, akkor csak az a kérdésem, hogy miért játsza meg. Most nézd, pszichopatának lenni, az nem csak egy orvosi, egy orvosi szakvélemény. Az nem csak egy diagnózis. Pszichopatának lenni, az egy viselkedésmód, egy attitűd, egy fajta, fajta magatartás. Tehát például állítani egy szobrot, ami nem, ami nem a nem Kródi Gyula emlékszobor. szobor, Krudi gyula gondolok én most egyébként, hanem a, a blake nem, nem arra, nem arra, nem, arra, aha. Aha, nem arra. Én most a, én most a Peter Fokra állítasz egy szobrot, Peter de nem Peter Folknak állítod? Kalambóra. Hanem, Kalambó hadnagynak. Érted? Mert ez az olyan mértékű marócinizmus, ugye itt arról van szó, hogy az emberek Peterfolkhoz nem kötődnek. Bár Peterfolk egy kiváló színművész, aki magyar származás tehát akár meg is érdemelne egy szobrot. navracsics -től. Mondjuk. De Rogántól ne, Rogán a Peter Folk, nem mi köze hozzá. Rogán az, az nem, az nem Peterfolkot tünteti ki, a Rogán az Kalambó Kalámbóhadnagynak adja a szobrot. Miért? Mert az emberek a kalámbóhadnagyot nap mint nap nézik a tévében, azt szeretik. És hogyha ő nagynak szobrot állít, akkor majd őt is szeretik. Már ez az a fajta cinizmus, ami az én szememben feltételezi a szociopátiát. Most várját, térjük vissza a belső izéhez? Érdemei elismerése mellett elküldték őket mit tudom én hova? A gulágra... Igen. Gulágra? Szemet, szemet lapátolni. ez az EU biztos, az nem a gulág. Világos, világos, direkt mondtam. Tehát azért Stalin ezt jobban megoldotta. Tehát a régi eltársai, akivel szintén együtt volt még számüzetésben, meg akik mindent tudtak róla, hát azok azért rosszabbul jártak. De senki nem mondta, hogy Orbán Viktor egy szálin. És utána kinyírt mindenkit, akkor jött egy második garnitúra, azokat is kinyírta és utána jött például a Beria. Beria már ilyen harmadik ember volt, a Beria volt az a figura, a angolként volt az első világháborúban, tök mindegy, tehát a múltja, senkit nem érdekel, ő volt az, aki bármit megcsinált. Tehát ő volt az a jobb kéz, aki bármit elvégzett, amit stáli, mondott, gondolkodás nélkül. Tehát a hatalom fejlődést, hogy mondjam, evolúciója, az mindig rendelkezik egy olyan törvényszerűséggel, hogy eljut ö, a hatalomkoncentráció egy olyan fázisba, amikor már nem elfű emberekre van szükség, sőt, az elfűség kifejezetten hátrány a hatalomgyakorlásban. Még csak nem is régi haverokra, barátokra, hűséges emberekre van szükség, az is hátrány, mert azok mindent tudnak róla, meg érzelmi szállal kötődnek, és akkor van egy ilyen, hogy mondjam, egy pszichológiai mögöttes, ilyen volt például a Sztálinnak Orzsoni Kidze, a... Az is egy ilyen kis grúz mini diktátor volt, aki szintén az öngyilkosságba kergette, mondta, hogy ki a családját, vagy öngyilkos lesz. Barátja volt, régi barátja, együtt voltak száműzetésben. És látta, hogy Sztálinból mi fog kifejlődni, és akkor volt egy pillanat, hogy meg akarja ölni. Stálin, mondta, hogy ne tedd, és elmagyarázta neki, a pisztolyjal szembe ülő orzsorikidzének, hogy figyelj, ha meghúzod a ravasz, ha nem húzod meg, ez lesz, az lesz, amaz lesz, és akkor a családja értékesebb volt, és öngyilkos lesz Orzsonikidze, Or a családja megúszta. ő kapott egy kurva nagy szobrot, sőt, még egy várost is elneveztek róla, Grúziában volt egy ilyen város, hogy Orzsonikidze, ezzel megúszta, érted? Tehát eljut a hatalom egy olyan időben, vagy olyan fázisban, hogy nem jók a barátok, nem jók az elftársak, az elf pláne nem jók, olyan emberek kellenek, akik semmibe nem hisznek, de mindent, mindent megtesznek, amit mondok. Ugyanez igaz egyébként a harcolókra is, tehát te láttátok az ötödik elem című pocsék amiben amivel lükbeszon kurva nagyot bukott erkölcsének, művészének és mindenhogy. Robi talán ezzel vitatkozna, de most ez mindegy. Ugye ott azt mondja a Gary Oldman, a főgeci, amikor csalódik azokban akármilyen harcosok, harcosok, Ezeknek erkölcsük van, meg hűség, meg becsület. Nekem nem kellenek harcosok. Az én emberem a gyilkos. Nem a harcos, hanem a gyilkos. Na, tehát eljut ide. Ez ugyanez. Ugyanez ott a sztálinizmusban. Nagyon finom, mert azért mégiscsak egy totalitárius diktatúráról be, beszélünk, és az az analógia. Itt pedig ugye a totalitárius diktatúra helyett egy ilyen féldemokráciának a diszkrét korrupciója, az... Itt ugyanez a folyamat zajlik, csak persze finomabban. Tehát itt nem írtják ki, nem küldik el Szibériába, jó, Hortobágyra, a magyar Szibéria, meg nem, nincsenek ilyen dolgok, hát ehelyett e az van, hogy megkapja a magáét, EU biztos lesz, meg mit tudom én, ez lesz, az lesz, az lesz. De ugyanez a mechanizmus. És tulajdonképpen most jöttek el a beriják, tehát most jöttek el a bármit feltétel nélkül ö, megcsináló emberek. Viszont... És ez a diktátornak a nagy veszélye, hogy viszont az ilyen emberek egy idő után azért nem lesznek rá is veszélyesek? Tehát például Orbánra nem lesz egy idő után veszélyes mondjuk Lázár. Na lát, látod, ezért, kell, ezért nem érheti be Orbán pusztán a politikai hatalommal, ezért kell, hogy önmagasimicskája legyen. Ez az, új, ez az új cél. Hát ez teljesen nyilvánvalóan, hát hogy látjuk, hogy az... Orbánnak a veje, az most kapott valami, nem tudom én, hány milliárdos állami megbízást. Kifejezetten konkrétan a veje, ugye tudjuk, hogy Orbán Viktor maga, neki nem lehet akkora vagyona. Tehát, hogy ő neki nem lehetnek milliárdos cégei, világos, hogy ő a miniszterelnök. Azért itt még a, hogy mondjam, még a demokráciának a, a, a díszleteit nem hordjuk, hordtuk el. Van egy Na, tehát arról van szótójai talán. Azt nézzük, meg, azt nézzük meg, hogy ki Orbán strómanjai. Egész konkrétan, Kiről beszélünk? Mészáros Lőrinc. Mészáros Lőrinc. Amikor először egyébként híreztem a Mészáros lőréncre, azt hittem, hogy ez a Dózsa parasztfelkelés aldezére. Azt hívták Mészáros Lőrinc, de... Te, te tudsz nem pózolni éppen a lexikális tudásoddal? Tehát van olyan időpillanat, amikor éppen nem teszed, Muszáj szerintem az értelmiségi jellegnek legalább azt a halvány látszatát, mint Orbán Viktor demokratikus halvány látszata ezt visszaadni rendezvényünknek. Szóval az a, az a látványos, hogy ugye Orbán Viktornak, ugye nem Orbán Viktor gazdagszik, de nagyon-nagyon látványosan gazdagszik a telekszomszédja. Egész konkrétan. Nagyon látványosan gazdagszik, tehát nagyon hirtelen, robbanászerűen gazdagszik a veje. Nem tehetséges. Nem, nem de, de, de, de, de Saját lábunkon állunk, nem ezt mondta Orbán Ráhel? Orbán Ráhelről egyébként az Orbán Viktornak a politikai színeváltozását jól le lehet követni, hogyha a gyerekeinek a neveit vizsgáljuk. Világos, hogy ér Mikor atta a Rahel nevet, és az utolsó nem, mi, csengel, Gyengébbek gyengébb <gül> van gáspárunk is. A gyengébbek kedvéért világos, hogy Orbán Viktorral nekünk nem a gyerekeinek a neve, a problémánk. De az Orbán-Viktor politikai színe változása jól nyomon követhető, mikor született ráhel, akkor, amikor Orbán-Viktor még nagyon közel állt az sds hez olyannyira, hogy petőhívánékkal együtt egy partizott, együtt spanglizott, vagy az Isten tudja miket, de akkor hip-hop megszületett egy ráhel. Későbbiekben ezek már, aztán jött, rögtön jött a tetsára, az már nem annyira Ráhel. Ne, nem annyira né... A sára név még kicsit ráheles Rebekás, de már nem annyira, ugye? jött szépen, szépen... a Káspár. Igen. És aztán a többi az ma már történelem. Ja, ja, ja. Így fejezzük ki azt, hogy fokalmunk nincs a többi gyereknek a nevére. De. de tényleg egyébként a Ráhel gyereke miért nem lesz mondjuk ilyen, hogy azért ajtony? Vagy... Koppány. Jó, hát ez bízunk rá. Kaplony. Na, tehát arról van szó, hogy Ráhel. Tövöttöm. A jó kérdés, hogy Ráhelnek a, fér... Ráhelnek a férje az hogyan lett? Ugye Ráhel választotta azt a gyereket vajon, vagy azt is már maga a Viktor választotta? Mondjuk, ilyen szempontból én optimista vagyok, mert a Balaton Soundon készült szendvicsezős videó, az azt feltételezi, hogy azt talán nem maga Orbán Viktor rendelte el, hogy szendvicsezzetek a Balaton Soundon, legyenek szívesen. Hogy a csávú, mielőtt még nagy vállalkozó lett Magyarországon, még előtte egy kicsit a Balaton Soundon szendvicsezett, aztán meg is vagyunk. Nagy ez a fantasztikus, hogy a Balaton Soundon szendvicsezett, is egy évre rábasz meg te, vagy az ország második olibarnája. Hát így, így megtörtént. Tehát így, egy jó tánc, Bezzek, egy nagyobb vagyon. ezek, ha mi szendvicseznénk a Balatonomba, az meg nem hiszem, Maximum, maximum a le lennénk búzizva, Maximum ezt elben ja. Nem hiszem, hogy abból nagy tulajdonosok lennénk, hip hop. De, az az érdekes, De lehet, hogy... hogy az együtt még fölfigyelne ránk. Ennyire még vinnénk. Igazából... Ami rendkívül érdekes, az az, hogy hogy az Orbán Viktor az most már ö, teljesen látványos és teljesen nyilvánvaló, hogy a hatalmat, a pénzügyi és politikai hatalmat egyesíti, és hogy ezt nem másért teszi, de azért, hogy ö, a saját politikája, az ö, a saját hatalma, a saját uralma, a saját, a saját primátusa, az megkerülhetetlen legyen. Történelmi léptékben megkerülhetetlen. Tehát, hogy itt most már nem arról... Tehát a, a, a jelenlegi hatalmi tőkefelhalmozás az már nem arról szól, és nem annak szól, hogy Orbán viktor ne lehessen leváltani a politikai hatalomból, mert megvan a kétharmad, vagy nincs meg a kétharmad, vagy hogy patonozza be meg hatalmi hatalmilag. Ez már megvan. Tehát ez... Ez már már megvan, sajtó is van. De olyan Már nagy birtokrendszer is olyan a mérték, Trafikok is olyan van. Mérték, mértékben megvan, hogy ez most így biztosnak tűnik, de olyan mértékben meg nincs meg, és nem is lehet meg, hogy ez nedörhetne be 10 éves viszonylatban. tehát most így, arra, Azt az Orbán Viktornak senki se tudja garantálni beleértve a Habonyt a Nemzeti Együttműködés kampány kreatívját, hogy, hogy ő a 2014-es, a megvolt. 2018-as, 2000 22-es választásokon nem fog veszíteni. 2050 Ezeket nem lehet garantálni, tehát ilyen garanciák nincsenek. De ha Orbán Viktor az ország első számú, vagy mondjuk az ország öt legnagyobb oligarchánajának az egyike lesz, akkor Orbán Viktort nem lehet többé leváltani. Még ha politikailag le is lehet váltani, Orbán Viktor visszatér, mert visszavásárolja a hatalmat ugyan a Simicska visszavásárolta Orbánnak a hatalmat, azután, hogy 2002-ben Orbánt leváltották, a Simicska 2010-ben visszavásárolta De látod, az Orbánt. Simicskát a viszont le lehet váltani, egy oligarchát is le lehet váltani. A... Egy oligarchát le lehet váltani. Egy miniszterelnököt le lehet váltani. De egy olyan oligarchát, aki egyben miniszterelnök, és az ország egyik legnagyobb oligarchája, miközben az ország miniszterelnök az olyat már nem lehet leváltani. Tulajdonképpen, amit most az Orbán Viktor csinál, az a az tényleg a legnagyobbaktól való tanulás, egy magasabb szinten. Tehát tulajdonképpen az Orbán Viktor egy magasabb nívóra, egy magasabb, egy magasabb ö, ö, szintre emeli azt, amit a Gyurcsány csinált. Tulajdonképpen a Gyurcsány már ezt csinálta. Tehát a Gyurcsány a hatalmat az pénzen, pénzen vásárolta, csak a Gyurcsány nem csinálta elég nagyban. Tehát azért a Gyurcsány egy geci gazdag ember, egy kurva gazdag ember. Még azt is mondhatjuk, hogy az o, a Gyurcsány egy oligarha. De hát hol van a Gyurcsány az ország, mit tudom én, hossz legnagyobb oligarchájától? Tehát, hogy azért a, a Gyurcsánynak az, megvannak a határai. Na most a, az Orbán Viktor a jövőre vonatkozóan nem Gyurcsányi léptékekben akar oligarcha lenni, hanem Simicskai léptékekben. Sőt, ezt, hát ez, ez, ez érződik. Ezt kiegészíteném, és ezért mérhetetlenül tisztelendő figura a mi miniszterelnökünk. Ilyen. A magyar történelemnek egy különleges ritka figurája. Ugyanis, ami most van Magyarországon, az utoljára a 15. században volt. Akkor voltak a ligák. Volt a Cillei újlaki liga, meg volt a Hunyadi Gara, és nem tudom milyen liga. És ebből jött ki a Hunyadi Mátyás. Tehát ott volt, hogy a az erdélyi román Vajdának a fia, akiből később Hunyadi János lett, az egyszerre volt hadvezér, azaz politikus, és egyszerre volt oligarha. És az ő fiából már király lett. Igaz, hogy lefejezték az idősebb fiát a másik liga. Na most tudjátok, hogy ez mit jelent? Nem tudjátok elképzelni ennek az elképesztő jelentőségét. Ez azt jelenti hogy Orbán Viktor azóta ilyen nem volt. Voltak főúrak, a király lefejeztett őket, számézete volt. Itt minden volt. Ez nem volt. Visszajutottunk a dicsőséges 15. századba. Orbán Viktor visszafele eltörölte és felülírta a, a, a szörnyű gyászos magyar történelmet. A vesztett szabadságharcainkat felülírta, a mohácsivész, és visszavitte az országot a 15. századba. Érdite? Fölfogjátok ennek a jelentőségét? arról szóval, van szó, hogy Orbán Viktor ebben az országban Károly Róbert például legyőzhette úgy az oligarchákat, hogy nem vált oligarchává. Elég volt királynak lenni. Ezért mondtam a 15. század. Na, elég volt királynak lennie. Na most ez már, de egyébként valójában 14. század, de mindegy. Nem, akkor alakult ki az előzménye, de amiről beszéltem, az a 15. század. 14. században még a király megrendszabályozta az oligarchákat. Károly Robert, ézé legyőzte abba a mádét, csata, 1308, ugye Robi? Te, te... Ez olyan hasznos! Köszönjük, azt hát, Tehát, hogy annyira... Én, ez annyira. Ez az te... 1308 -ha. valami te... ma este megmarad bennetek, ez a kimazott évszám legyen az. nekem azt, hogy mi itt népnevelünk? Na. Az 1308-ra nevelünk komolyan? Persze. Miért, nem megyünk vissza az időbe? Jön még itt István Koppány. Szóval arról van szó, hogy a, a Károly Róbert az, az, az, az legyőzhette úgy a, az oligarchákat, hogy, hogy nem vált oligarchává. Mert akkor még királynak lenni elég volt ehhez. Most arról van szó, hogy Igazad van az, az, Orbánnak, az Orbánnak nem Tényleg, kellett. Tényleg, az meg, nem 1308, 12. 12 kellett hencegni. Hát igen, szóval, most elbaztam, eh, meg. Szóval, Pedig még meg is van az a könyv, még dedikálva De nem, valójában, valójában nem az a ciki, ha valaki nem tud egy évszámot, hanem hogyha henceg másoknak egy hibás évszámmal. Na, szóval... Eh, a, a, a, ami, a, ami a fontos a, a, az Orbán Viktorral kapcsolatban az az, hogy az ő számára most már nem a MSP s oligarchák az ellenség, vagy az ellenfél, az, akit le kell győzni. De még csak nem is arról van szó, hogy a Fideszes Simicska nevű oligarcha az ellenfél, hanem az oligarchia, ami nem ő. Tehát, hogy és akkor van, előle, hogy mindenki, Robert? Mindenki és bárki. Nem, hát ő durvább lesz, mint Károly Robert. Ez olyan lesz, mint Károly Robert, akit belehol... Tudod, milyen lesz? Olyan lesz, mint a Habsburgok, akiket nem lehetett leváltani. Mert a pénz, mert a pénz és a korona egy helyen volt. Na, olyan lesz. De nem Bécsbe a Bécsben voltak. Olyan lesz, akkor ügy... nem olyan lesz, akkor nem olyan lesz, mert ők Bécsben voltak. Olyan lesz, mint a Hunyadi Mátyás. Nem olyan lesz, mint Hunyadi bátyás, mert Hunyadi Mátyás nem volt oligarha. De ha, -ha hogy a faszban -e? A Hunyadiak birtoka volt a legnagyobb egész Magyarországon. Hát ez csodás. Hát ez csodás. Figyeljétek ezeket a kemény tökű újságírókat. Ők, ők az igazi, oknyomozó újságírók. Ők, ők a... Ők a közvélemény előre állásai. Mind a volt, amikor nagyon bár. Üdvözlöm, oda keklosom, vagyok. Tíz éve indult a célpont. Köszönjük Szixei Eddig Szerintünk... Orbán. Nem. Jetszik. Vissza. Vissza? Ezért, el, ezért kellett itt fölállítani ezt az egész izért. Még lehet, hogy. oltári még. szentséget. Még lehet, hogy majd még, majd még hát ez, ez A porúci az infót, az jó. Egy... Azt olvasom, én mindig onnan szerzem az információt. Azért kemény... is ott van is volt kollega. Kommentált, kommentált. Szaliszló, nagyon kövér ember, meg az a korcsember, és ott van az Orbán népmeség is. Orbán népmeség, lesz, hogy itt azért ez a videó, erről azért érdemes beszélni. Tehát itt ez a... Ez nem volt kollegiális megnyilvánulás a De a te részedről, az, hogy ott van a Szaliszló, a dolgottál kollegáról. De már harmadszor mondod el ugyanazt, hogy a simicskát hogy sem miszték szegényt az meg. Hát oké, okay, ki sem bizték, de a gengsztereknél ez a törvény. Hát láttad a sebb helyes arcút, nem? Szóval, de arról volt szó, hogy ők szövetségesek. Tehát arról volt szó, hogy ez egy szövetség, és az Orbán hátba döfte a saját szövetségesét. Most az a kérdés, hogy mit várjunk ettől az embertől, ettől a miniszterelnöktől. Tehát, hogy így, hogy mondjam, a a minimum a kiszámíthatóság. A minimum a kiszámíthatóság, hogy a testvéreimet, a haverjaimat, azokat nem töföm hátba. Én rezsicsökkentést várok. Ja. Ezt nem fogod kapni azt, ez ezt én most megígérem neked. <gül> szóval, a, azért, ez, azért ez egy nagyon kemény tökű kiállás volt, nem? Hát azért jó látni, hogy vannak ilyen tökös újságírók Magyarországon, akik így ilyen bátran, olyan gesztusokkal, minthogyha... Tibet szabadságáért állnának ki. Már Budapesten. állnak a... Odaállna, nem, Pekingben. Olyan kurva kemények, oda így ezekkel a kurva kemény gesztusokkal odaállnak a miniszterelnök mellé. Ez valami. Szerintük Orbán nem geci. Viszlát! Visz, kész! És Szikszai Péter! Azért itt fontos, azért itt egy fontos név. Szikszai Péternek köszön. Tehát, hogy ez tényleg az egész országnak, ez nyilvánosságra kellett hozni, hogy Szikszai ki a facom, az a Szikszai Péter. Van egy ilyen család, ami az abban nemzetségből származott, egyébként a Szikszai család. Tényleg 25 nemesi család származott, az egyik a Szikszai. Igen, és végül etusban, a nyukanyóban a teljesedett ki a klán. Egyébként. Na már onna már nincs hova Egyébként nem tudom, ha már bátor, bátor újságírók van szó, nem, nem tudom, mondja -e ez a valamit valakinek, hogy Friderikus Sándor. Annak idején, amikor még a Gyurcsány regnált, akkor rendszeresen volt egy ilyen műsora, ami mi is volt a címe? Utalt vissza ez Good Night, uh, Good Luck. Uh, a szólás szabadsága. A szólás, a szólás szabadsága, és így így el mindig, és mindig a Gyurcsányt meghívta. Újra itt vagyunk, és a Friderikus mostadását továbbra is annak szánjjuk, hogy egy tisztázó beszélgetést folytassunk Gyurcsány Ferenc miniszterelnök részvételével. Ott körben nyalta, ki Öt egymás követő műsorba hívta meg, és ma azt mondta, hogy én nem is kérdezek, mert azzal is csak az idő megy. Ez komolyan! Azzal is csak az idő megy. Az a baj, miniszterelnök úr, hogy nem tudja a... A, az üzenetét, hogy, vajon, hogy miért jó ez most ez a, ez a program, amit éppen most így fél év után most újra meg teljesen újat kitalált, hogy ez éppen miért jó most, nem tudja, és az emberek ezért nem értik meg. És ezért nem jut az ország 5-ről 6 hatra is. Én ezen változtatni szeretnék, ezért öt egymást követő teljes újsoridőmet felkínálom. Bátran, önök, el az bátran, ne? szembe menve, ugye mindennel, cenzúrával, hatalommal, és így köszönt el, hogy jó éjszakát... Sok szerencsét! Sok szerencsét. dolgaink így mennek 2007. június 18-án. Jó éjszakát és sok szerencsét! Aki tudja ennek az üzenetét, Amerikában, McCarthy korszakba az 50-es években, amikor a ottani kemény ezé, jobboldali kurzus üldözte fél Hollywoodot, meg mindenkit, akire ráfogták, hogy sztálinista, meg komcsi, meg baloldali, és egy csomó újságírót megkurcoltak, bezártak. de tényleg az Amerikában akkor olyan kemény cuccok voltak, az a hidegháborúnak egyik legsötétebb időszaka volt. Akkor volt egy ilyen műsor, ami tényleg az, az Egyesült Államokban a szólásszabadságnak a szimbólumává vált, és ott volt ez a jelmondat. Edward Armeró. És az, aki ezt a, a gyurcsának volt pofája, olyankor mondani, vagy olyankor utalni erre, amikor az éppen uralkodó magyar miniszterelnököt, öt egymást követő műsorban meghívta és szokta a faszát egyenes adásba. Hát igen, ez volt Friderikus. De ezt nem de én, én mondtam, ezt, ezt, ezt a... barátom mondta, én most csak idéztem ők, és én azért is. a gyurcsányról sem, meg a Friderikuszról pláne nem, tehát nagyon tisztelem, mert egyébként egy tehetséges, bátor újságíró, kiváló showman, és intellektuális, liberális értelmiségi, tehát... Szóval... Arról van szó, hogy, hogy uh, kiállunk az aktuálisan hatalmon lévő miniszterelnök mellett. pátra Jó példa Bátran. volt egyébként ez a Friderikus gesztus, és így feltépjük a, feltépjük az ingünket, és azt mondjuk, hogy nem kedveli. Nem. Ez egy hitvallás. És alokkal a gesztusokkal csináljuk, mint azok a keresztények, akiket bekergettek a, a, az oroszlánok közé, és így megvallották Jézus Krisztust. Ezzel a, ezzel a gesztussal Orbán. A miniszterel az előző hat éven és a következő 16 éven keresztül hatalmon lévő miniszter. Nem geci. Kimondom. Akkor is, hogyha keresztre feszítenek érte. Vagy ha kapok érte. Nem tudom, mi lesz. ki kimondom. Kimondom. Kimondom, mert ki kell ma valakinek ki kell mondani. Ha én nem mondom ki, akkor egy geci lesz. Hát nem lesz az. Viszlát. Kurva kemény. Azért ez a azért ez tökös. Nem? Tökösség. És de, ez, de ez a gesztusvilág, tehát ez a valóban kőkemény. De ezek a tőszavak. Meg ez a beállás. Meg az a szánkó. szikszai, Szikzai! Ők, ők, ők, ők az egész országnak most elmondják, hogy a szikzai, ők ezt nem bírták tovább. Ennyi. Ugye, igazából nekik itt választaniuk kellett. Itt egy nagyon-nagyon kemény helyzet van, történelmi helyzet. Itt van ez az Orbán kormányzás, amiből ugye elegük lehetne, meg van a szixai, aki egy szaros a szerkesztőjük, fasztodja. Hát mondta, szixai, a ki a szixai? Ez az adekvát kérdés. Igen, ki a faszom, az a szixai, valóban. Mondtam neked, ja, hogy az és, a, és így most, most ők elmondják az az azt, hogy... És most ők elmondják Fegyvel azt... Hordozó. És most ők elmondják azt, hogy ő nekik személy szerint ebben az országban a szikszai van a problémájuk. Tehát, hogy itt van ez az Orbán Viktor, hát ő miniszterelnök, meg van ez a szikszai, aki nekik a személyes főnökük, akit ugye a, így a, gondolom, hogy van a simicska, meg van a célpont, és a kettő között van a szikszai. És ők kimondják, hogy ebben az országban a bajok forrása szikszai, Eddig bírtuk. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy eddig bírtuk, és London, irány London, ők azt mondják, hogy eddig bírtuk, és irány a köztévé. Van egy pont, ahol betelik a pohárba az meg! Nem, tovább nem! Nem! Nem bírjuk! Vagy lehetséges, hogy azok, akik Londonba mennek, mert eddig és nem tovább, azok 30 ezer többen vannak, mint azok, akik a köztévébe mennek, mert nem geci. Nincs annyi közben. Lássuk a tényeket! Nem geci! Kész, meg! Ez van! És... De hogy tényleg egyébként, hogy a benyalás az ilyen, az ilyen tökös tud lenni. Tehát, hogy így a, hogy, hogy nem csöppen el. Imponáló, ilyen kemény nyelvvel. Robikám, kezdődött ez azért már. Így kell benyalni. Más, más, más, már nagyon-nagyon már, már régen. Emlékszem az a Kádár korszak utolsó ö, fázisára, jött Gorbacsov. És akkor volt, hogy, hogy hívták azt a szőke énekesnőt, aki szült a azé, Erdős Péter kurvanyádra? Csepregi Éva. A Erdős Péterről írt egy pankegyüttes együttes Erdős Péter a kurvanyád, azt betiltották a cpg -t. És uh, Csepregi Éva. És akkor Csepregi volt egy száma, ahol ő kiáll teljes a Gorbacsov mellett. Tehát egy ilyen, ilyen nagyon. És akkor még abban volt egy ilyen strof, hogy nevezzenek bár talpnyalónak, de én akkor is, akkor is kiállok kurva bátor volt, nekem tökhez jutott eszembe, és ez végig men. Külpolitikába, a 90-es években, amikor még minden liberális volt, és a csapból is a liberális dumák folytak, akkor tulajdonképpen a magyar uh, liberális sajtó nagy része hihetetlen bátorsággal állt ki az Egyesült Államok politikája mellett, függetlenül, hogy ott éppen Washingtonban milyen pálfordulás állt elő, mindig éppen az adott irányt követve, de emlékszem, és ez volt a legvisszataszított az egészbe, tehát hány gerjesztően gerjesztően gusztustalan volt, mindig úgy álltak ki, és ezért utáltam meg például a Magyar Narancs nevű szenylapot, annak idején, mert hogy ilyen a gonzó újságírás stílusában ilyen fosza, foszomat az asztal közepére verő, nagyon oda mondom, nagyon nagy csávó vagyok, az egész büdös, rohat mucsai magyar köcsögöknek, akkor is oda mondom, hogy az éppen regnáló világrend a világ leges az meg. Tehát az annyira kurva jó, csak ezt a köcsögök nem értik, és én annyira bátor újságíró vagyok, hogy ezt úgy megírom, konzósan megírom, hogy Bushnak igaza van az iraki háborúba, és az amerikai elvtársainknak mennyire kurvára igaza van, és én nagyon menő csávó vagyok. Szóval ez a tradíció, De... ez minden politikai oldalon, vagy mind a két politikai oldalon, töretlen Magyarországon, hát, töretlen. De hát, ilyen nincsenek ilyenek, hogy politikai oldalak. Egyszerűen ez a kultúránk. Ez. Ez a szolga, ez a szolga állapot. Ez a szolgalét állapot. Na most azt képzeljük el, hogy... Mi előzte meg ezt a videót? Tehát mi a faszért kellett ezt a videót leforgatni? Hát, hogy akkor szólunk be a sziksainak, mert ezek egyszer nem szóltak vissza a hogy sziksai túlzás lesz, jó? Csimicsának is mondjad meg. Tehát ilyen nem volt ilyen. Amikor világ, már megvan a köztéves állásunk, állásunk, akkor viszont úgy szólunk be a hogy egy országos videót gyártunk, bazd meg. Hát, hogy akkor viszont nem a sziksainak, hanem majd a mindenkinek elmondjuk, hogy a sziksai eddig bírtuk, kész, visszlát. Tehát, hogy mi a ku. a faszomba érdekel engem az ő kapcsolatuk a sziksaival. Ez közérdekű. Ezt kinyomoztátok, gecik. Vagy eddig birtátok a sziksaival? És azért képzeld el, hogy mi előzte meg ezt a videót, hogy ezt a videót ezt le kellett forgatni. Tehát, hogy így ezek így beszélgettek arról, hogy hát megkaptuk az állásnak a köztévében, az lesz az új hírtévé, mivel hogy az. Az állami pénz az senkinek se drága, ezért kapunk háromszor annyit, vagy másfélszer annyit, vagy? Azért nyilván előre kell lépni szakmailag is, emberileg is, pénzügyileg is minden szempontból. Ez így elég? Ez így elég? Jó? Vagy azért gyártsunk egy videót hozzá, mert hogy így nem fogják érteni az emberek, hogy itt eltűnünk a hírtévén, feltűnünk a, a királyi tévén, hát ez, ez ide egy kis magyarázat azért csak kell. Gyártsunk már egy videót arról, hogy viszlát. Hogy minden elmegyünk, és hogy miért, hogy valójában miért megyünk el. Nem elég, ha a Viktor tudja. Nem elég, ha ő tudja, hogy azért megyünk el, mert mi hozzá vagyunk hűségesek, és nem a Simicskához. Az nem elég. Tudja meg az egész ország, hogy szerintünk Orbán nem geci, és ezért távozunk. Tehát ez, ez fontos. Tehát nem lehet, tehát hogy a, a Igazából a, a jellemtelen dezertálást az nem lehet csak úgy összecsapni, az demonstratíve egy ország nyilvánossága előtt kell díszlépésben végrehajtani. Éppen a süllyedő hajót a patkányok nem így futkározva hagyják el, hanem díszlépésben, és sortűzzel, és, sort üzzel, és felvonás közepette. Fölhúzzák a dollárzászlót, és közben tíz lépésben át, átmasíroznak az egyik tévéből a másikba, és ebből videót gyártanak. Hát a saját jellemtelenségüknek kis mementóját ők videóformában összekötnek tévések. Hát nem, nem fognak titokban, sunyi módon egyik tévéből a másikba, hát azok nem ők lennének. Kaptam most egy izét, egy ajánlatot a Hajdú Pétertől, hogy havi két millióért csináljak valamit a műsorába. Csinálok itt a Mikába egy búcsú műsort, a Rohadt Köcsök Puzsérral már rég nem értettem, hogy nem értek egyet. És nem bírja az erkölcsi érzékem azt, hogy én, én, én ilyen szövegeket hallgassam. Hajdú Péter nem szívomata, ki kell mondani! Ki kell, mondanom, ki kell mondani! Hajdú Péter nem! Szihopatta! Visztát! <tot két> és lát! És, és innen is szeretnék üzenni a mikati vadarmulatónak, hogy eddig bírtuk. <tot két> Nem, mert téged árulnál a innen üzenek a pusérnak, vagyis... <gül> Ihetetlen férgekkel van tele, uh, az... de nem, de a, de nem, de nem a, a féreg mi voltunk iránti öntudat. Na az hogy Nehogy összetéveszél a féreggel, ami másik mászik, jelzz Én megnéztem, megnéztem jó pár ö, ilyen, ilyen célpont Mindegyik, mindegyik ez, a, ez a, ebben a ebben az ilyen nagyon nyers nagyon kemény, nagyon-nagyon feszes és nagyon-nagyon uh, ilyen ilyen uh, ilyen kőkemény tőmondatokban kommunikál és így kimondja csak kurva érdekes módon soha nem a éppen aktuális fideszes mutit leplezére. kurva érdekes módon de mindig leleplez, és mindig megmutatja, és mindig. Tíz éven keresztül. Az célpont Hogy... volt, vagy csak Nagy Katalin, amikor azt a helyet bezárták a Blaha mellett. Volt egy hely, ahol tohányoztak. dohányoztak. ilyen utolsó, olyan fél alter... nem is fél, alternatív hely, ahol nem volt valami engedélye valaminek, és akkor beültek a hírtévések. És a izé a cigiznek, és akkor csináltak elő, erről egy ilyen rejtett izét felvételt. Hú, de tökös! És a, a rohat belvárosi lipsik mennek, és rágyújtanak, érted? Hát ez a izé. Kurva jó. Besúgó.com. Besúgó.com. Régi izé. és spicli osztalat. Szóval ez, egy, ez az én számomra egy nagyon sokat mondó, és egy nagyon értékű videó. Mert, ö, mert ö, leláthatunk általa a magyar néplélekbe, mint egy mély kútba. Érezzétek át az elemi szorongást afölött, hogy nem tudják elegen, hogy kinyaljuk az orbán segít. Ez csak a viktor tudja, meg a közvetlen hozzátartozói, meg a családja, de országosan ez még nem közismert hogy a célpont az Orbán Viktoron belül van. Végbél tartalom. Tehát, hogy ez, és ezt még kevesen tudják. És ez, e, e, e fölött jelentkezik egy szorongás. És le kell gyártani ezt a videót, hogy a szorongás így eloszlik akkor. És akkor azt érzi, hogy na, most már mindenki tudja. Hogy, hogy, nem, hogy szerintünk nem egy geci. Mert mi, miért kéne mindenkinek kimondani, hogy szerinte Geci vagy nem Geci? Tehát hogy nem elég az, hogy aki nem mondja, hogy Orbán egy Geci, a szerint Orbán nem Geci? Ez nem elég jó? Szavazzunk, hogy Geci. -e. Szavazhatunk, hogy Orbán egy geci -e, De a. Ö, hogy mondjam? Én például azt is egy gyáva álláspontnak tartom, hogy abban a azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy Orbán vagy Simicska, így ez a. Ez a borítékolható indexes álláspont, meg 4-4-4-es álláspont, hogy én már csak egy kávét kérek. Ugye? Ugye? Hát, hogy nem, miért kéne választani a két geci között, nyírják ki egymást, az lesz a legjobb. De én azt gondolom, hogy, hogy ez, hogy ez nem, egy, nem egy felelős magatartás, és én azt gondolom, hogy ha Orbán vagy Simicska, és így vetődik fel a kérdés, akkor természetesen Simicska. Már csak azért is, mert a Simicska, az jelenleg Simicskának a, a Széles Gábor azt üzengeti, hogy leha az helyében nem jönne haza. A másik az meg az országminiszterelnöke. Tehát ha mondjuk az országminiszterelnökek közül kell választani, meg egy olyan oligarha közül, aki át jobban teszi, ha most nem jön haza, mert talán kap egy kis uránta a farzsebébe. Már, már az elemi Rackendról megköveteli, hogy Simicska, baz meg, nem? Kit választok? Tehát a célpont stúdiójában erről nem is hallottak. Azt se tudják, hogy ez mit jelent. Hogy valaki a jellemtelenségére ilyen büszke legyen, és pont most távozik. Tehát pont most. Most lett elég. Tehát valójában nem az történt, hogy az Orbán összebaszott a Simicskával, és az Orbán a Média háború keretében állami pénzből megszervezi a saját hírtelevízióját, ahol állami pénzből ezeket kifizeti és átveszi, hanem az történt, hogy a Sikszai pohár az így telt, telt, telt, és kurva érdekes módon pontosan akkor telt be a Sikszai pohár, amikor az Orbánasi Viskával összebaszott, hát ez kurva érdekes. Kurva érdekes, nem? Valaki ott jelentkezik hátul. Igen, én igazából csak annyit tennék hozzá, hogy amellett, hogy, hogy elképzelhetetlenül artikulálnak a silány, ez a videó ugye úgy van megrendezve, hogy szavanként mondják. És a, a jó fiatal ember végül csak azt mondja, hogy Geci. Az utána, mint amikor a szószparkban, ugye mondja, az, hogy, hogy számolják, hogy hányszor mondják ki azt a szót, hogy szar, és ez így legalizálja most a médiában, és mindeket, most már ki lehet mondani, hogy Geci. Igen, Geci. Igaz, hogy. Or, me, nem, de, ami, de ő csak azt mondja, hogy geci, és ez, ezáltal is szerintem annyira sújtjó lesz az egész. De lemállott a, lemállott a prüdéria, mert most a geci, az most már közéleti szakszó. Ha, ugyanez volt az elkurással. Ha bárki mondta volna, hogy el van kurva, vagy elkurtuk, vagy elkurtátok, hát a médiában? Hát hogyan? Hát ho, hova jut így az ország? Hát az erkölcsök! Hát a keresztény! Marxista-leninista, kommunista, keresztény járkölcs, Az a mi lesz? Na de ez fura, mert a 90-es években, én tilos rádióztam, a 90-es évek elejétől, és már ott mondtuk, hogy geci. Jó, A piros rádió. És, és kiment a Éterbe? Csodás, csodás hős vagy! Csodás hős vagy! Gondolta Aláírod az ellenőrző füzetemet? Na, aláírtam, Robi, nem egyszer be meg, és nekem kell tartani a hátamat miattad. Na, szóval. szóval, várjál, de mi, mi azért ennél komolyabb dolgokról akartunk beszélgetni, azt jött ez a gecizés, ami oké, okay, meg letárgyaltuk, vagy még, még... De nem, arról van szó, dagaztuk. hogy a, csak a gecizéssel kapcsolatban, az még fontos elmondani, hogy a geci, meg, a, meg az elkúrtuk, ezek, ezeket ők imádnák használni, de prűdek és gyávák, és bigottak. És, és, és, és szorongóak, és nyomorultak, és félnek, hogy elveszítik a szaros kis állásukat. De abban a pillanatban, hogy egy gyurcsány elkúrta, abban a pillanatban, hogy egy sivicska gecizett, érződik, hogy így lekerült a teher a vállukról. És így érzik, hogy felszabadultak. Végre lehet. Végig ezt akarták. És már felszabadultam geciznek, mert hát ez most már leírja a magyar politikát. Hát most már, most már nem is tudjuk más, hogy kifejezni, ugye? nem mondom, hogy geci azzal, Mellé beszélek. Hát itt azért konkrét, nagyon komoly újságírói tevékenység folyik a gecibe. De azért az érződik, hogy a képmutatásuk az hogy málik le, és mennyire felszabadulnak, amikor megkapják a jóváhagyást az iránt, hogy primitívkedhessenek. Mert valójában tartalmuk soha nem volt, ami azt a jelződ kívánta, hogy geci. Milyen geci jó ez a rezsisökkentés, hogy más nem mondja? Hát sosem, volt, sosem voltak meg a névszók, amikhez a jelző, hát nem bírál más ez bazd meg. Itt, itt, itt tényleg ez a geci jelző kell ide. Hát ilyenjük nem volt soha, de a jelzőt imádták volna. Mert, mert hát világéletükben világ szerettek geciben áztatni másokat. Nőket, férfiakat vegyesen. Meg minket elsősorban. Ez igen egyszerű. És így, működött, és így működött, és ez 10 évenként, 10 évenként megkapja a magyar társadalom meg a magyar véleményformáló értelmiség a felmentést egy-egy ilyen kerülendő szó alól. Sebben is látszik az elemi zsigeri hazugság. Tehát az, hogy, hogy felmagyunk háborodat, tehát ha én gecizek, annak tudni a következménye. Kisípolás, kirugatás, felháborodás. Ha Sibicska gecizik. Kurva a van, és mindenhol a geci van a címoldalon, és mindenki elmondja, hogy azt mondta, hogy geci. Az a szó, mert hogy idéz, geci hirtelen át, mert Hirtelen mert idézhetik. Ő maga nem mondja. Már, mondja, már jogosultak? Jó, nem, hát idéz, ők idézik a gecit. Az nem olyan geci, érted? Az nem a faszukból jön, amit ők idéznek. Az a simicska faszából jön. Ők meg csak tartják. De nincs faszuk. Érted? Nincs faszuk ez a különbség. Imád nevesztettek. Még egyszer a videót. De most tényleg? Ezt akarjátok? rohat gecik, bazd meg! Hát. Nem gecik! Nem gecik! Viszlát! Nézzük Szaniszlót, az jobb! Szaniszló kurva jó! Itt dumáltunk a ruszkikról, aztán láttam anyámnál is a szegemben, ott van tévé, nekem nincs, és ezért Szaniszló, ez is ilyen értelmiségi dicsekvés, tudjátok, nincs tévém. Puzsérnak van, Nekem kettő! Öneket loszlomzik, attól vagyok. Tíz éve indult a célpont. Köszönjük szépen, Pépernek. Eléggé. Szerintünk? Orvár? Nem. Jössük. De ilyen kemények! De azokat az arcokat merevítsük ki egy kicsit. Merevítsük ki azt a kőkeménységet! Azt, ahogy oda tették ezt ezt a hitvallást! Nem, nem, geci. Tudom, tudom, hogy ti mit vált, tudom, hogy mit, kik vagytok, tudom, hogy a Viktort hátba döfnétek legszívesebben, én nem hagyom. És azért itt van mellettem ő is. Azért ő... És nem, geci. Ő megmondja. De tényleg kurva kemények. Szixai Péternek. A szánkó. De itt az... tényleg azért Szixai Péternek a kurva anyját. A szánkó az faszat. Azért vannak itt azért bazegs... Kibaszott súlyos probléma ezzel az országgal. Például a Péter. XXI Péter, már mondtam neked, még hogy. Még egy kicsit, kicsit le. adjunk neki, adjunk neki, mert még fittyel lefenni a szája. Vissza. Azzel. Na ennyi. Na így kell, baszd meg. Így kell segget jálni. Ez kurva kemény, ez a kiállás. Nem kedvi. Hogy törögtök ezt a Az igazság, hogy az meg. De ez, ez, nem, a, ez nem az, az ez a, ez a Lázár habony rogánféle cinizmus? Tehát amikor a legszégyen teljesebb dolgot csinálom éppen, ami mi a miatt nem bujkálnom kéne, de én és ez a cinizmus, ez csak cinikusan megy, és ez egy mesterfok. Én átfordítom az egészet, és büszke vagyok rá. Na, mit szóltok? Nem geci. Visszlát! Ez egy ilyen igazi nem geci helyszín, ahol forgattak. Jó, nem, hát ez a szerkesztőség. Itt, itt zajlik, itt zajlik a kőkeményok nyomozó munka. Itt leplesznek le meg annyi szocialista képviselőt, jobbikos parlamenti képviselőt, mindenkit, aki nem működik nem együtt a nemzettel. Dohányoztak. Igen, dohányoztak. Már akiket... Nem, nem, nem, nem, nem, nem azok, akik a, a dohányjal kereskedtek, hanem akik szívták azokat. Hát nem azok, akik, nem azok, akik állami trafikot kaptak, nem. Azok, akik elszívták azt a cigarettát, amit Most leszettek. Figyelj, mosult eszembe, bazd meg ez lehetne az abba együttes. Mai magyarban. A bazdmeg ott a barnapina, pina, pina, két csávó csak az fekete, mely magyarok. Hát ez az én És hogy mani, mani. Nem lennézik Szai Péter helyében, Az az igazság, hogy... hogy... Hogy ez, ez a, ez a marucinizmus, amikor ők a maguk részéről kiállnak valami mellett, ami, aminek az ellenőrzésére, meg a kontrollálására, meg a, a leleplezésére szegődtek fel, látszólag. Hogy az lenne a feladatuk. Hát őnekik az lenne a feladatuk, hogy kinyomozzák, hogy Orbán miért geci. Érted? Nem az a feladatuk, hogy ők egy ilyen hitvallást tegyenek. Hát így, ha valami az oknyomozó újságírónak nem dolga, akkor az az, hogy elmondja, hogy szerinte kicsoda az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kedves jó ember. Hát ha, ha valami. Ez azért annyira kemény, de, de ez... viszont így állok ki melletted, ilyen keményen. Szemben a külföldön bujkáló oligarchával. Kurva kemény. Ez Ezek kinyomozták, hogy nem geci, bazd meg. Ezek nem csak úgy mondják. Nagyon kemény munkával kinyomozták, hogy nem geci. Sokáig úgy tűnt, hogy geci. De akkor ő utána járt, és kiderült, hogy nem. Persze ő sosem hitte, hogy geci. Még akkor sem, amikor ő papírokat mutogatott. Hogy... Ő, ő végig tudta, hogy nem geci. Ő már akkor hozta a szánkót, Mondta, hogy hagyd azt a szánkot, hát látod, hogy geci itt vannak a bizonyítékok. S járjál utána nem geci az. Hát utána nyomozok, és elment felcsútra, és ott kiderült, hogy nem geci. S hát most kinyomozták baz meg ők az oknyomozó újságírók, hát elhiszük nekik baz ha nem akarunk nyomozni. Hát ők azért a nyomozók, hogy ő, ő nekik elhigjuk, hogy nem geci. Hát nem az. Nem az. Azért is vállalnak nála állást. Az állami tévében. Most, hogyha szerintem, hogyha az Orbán geci lenne, ők átmenének az állami tévébe. dolgozni? Soha. Hát, hát mi jobb bizonyíték arra, hogy igazuk van és az Orbán nem geci, mint hogy vállalnak állást az Orbán Viktornál? A szánkó ez a szixaira utal? Nem, a szánkó az a... A simicska, simicska. elmer szánkózni. Hát leépett bujkálok Az azt mondta, hogy elmentem szánkózni. Tehát a, a, a valójában az, hogy nem szeretnék urániumot a farzsebembe, és inkább, inkább szélesgáborra hallgatok, és nem kerül elő. Az azt jelenti, hogy ő szánkózik. Tehát ezt ő így kommunikálta, hogy elmegyek szánkózni. Azóta már olvad, de Simicska még mindig nem került elő. Előkerült Simicska? Azóta? Hát majd, hogyha a Duna, akkor ott bebetonozva a lábáig A széles Gábor mondta is, hogy ha van esze, nem jön haza Magyarországra. Ha van egy csöpp esze. Na, a fontosabb, és a mélyebb, és az összefüggőbb, és a spirituálisabb dolgokról, kérlek. Lefáradta Mi következik a ebből? Mi következik mindenből? Ebből kibaszottul kurvára semmi. Hát ebből azt követ, Ez a magyar néplélekben... Ebből azt következik, egy... hogy ami volt, nem. De van spirituális. A, izé, a Prédikátorok könyvében, a Bibliában az áll, hogy ami most van, már régen megvolt. És Isten visszahozza azt, ami elmúlt, tehát mindig ugyanaz ismétlődik. Na most ebből nyilván tíz év múlva is lesz nekünk számos ilyen videónk, ahogyha lett volna videó. Ötven évvel is lett volna... Száz évvel is, kétszáz nem, nem csak az azt értsétek, az értsétek meg, hogy ez a segnyalásnak nem az a része, és nem azért mutogatom, hogy ez az a segnyalás, ami kell ahhoz, hogy előre juss. Ez nem az. Ez az ön célú. Ez ön célú Erről van. beszéltem. Az elaljasodás önmagáért. Tehát itt nem az ők, pénzért, pináért, nem. Önmagáért. hogy mi csillog a szemekben. Hát ez, ez, ez, ez a, hogy mondjam ez a segnyalás... Iránti... A jeges élvezetet látom. Ezt a hideg élvezetet, tudjátok. Nem itt arról van szó, hogy az Orbán Viktor ezt az egész szerkesztőséget Tokkal-Vonóval átveszi a királyi tévébe. Tehát erre a videóra nem volt semmi szükség. Ők ezt a videót azért forgatták le, mert szorongtak, mert látják, hogy hogy működik a nemzeti együttműködés, és úgy vannak vele, hogy egy-két nyalintás nem jöhet rosszul. De tudod mit? Legalább ne ezzel az öntudattal. Tehát, hogy ezzel a... Érted? Tehát, hogy ez, ez a döbbenetes benne. ja a a... A jellemtelenség, ami tartást kölcsönöz. De nem? Tehát, hogy más gerince ettől megolvadna. Az ő vég megacélosodik. Hát ez kurva érdekes, nem? Ez a cinizmus, hogy ez hogy működik. De nyalni ilyen büszkén még nem láttam senkit soha. Úgy nyal be meg egy segnek, mintha jégkrémet nyalna bazd. Vagy mintha mint éppen az oltá, oltári szentségről bazdmeg kapná az ostsát a szájába, úgy nyalja a segget. De még, még csak úgy se bazdmeg. Úgy, úgy nyal segget, mintha az ő nyalnák. Na, hát egy így a fontos. De nem fantasztikus? Hogy így kiáll valaki a pénz mellett? Ilyen büszkén? Meg a hatalom mellett, meg az uralom mellett, meg az erő mellett. Szemben azzal az emberrel, aki tíz éve folyamatosan fizeti őt. Ilyen külkeményen, ilyen határozottan, ilyen karizmával. Hogy lehet ezt így is csinálni? Hát ebben nincs semmi lealacsonyító. Hát ez egy ez egy eggyalás. Hát ez csodás. Teljesen elolvatta az esztétikumba. Úgy magyarázza, mind egy műalkotást. De hát nem az! De hát nem döbbenetes! Hanem nem ilyet látni! Én csak az abba együttesig jutottam, de ő már az meg ilyen középkori képeket lát. Tehát ilyen oltári tripti honokat. És a szent háromság helyett ilyen szent négyesség. Egy szőke, három, barna. Ki lehetne egyébként ilyen ikonszerű az egész, de tényleg kis geometrikus, két nő, két pas de ilyen szimmetrikusan. Kurva jó megcsinálták. A fűkönyv különösen tetszik az ön 70-es években, Kádár kádárkorszak. Nagy Imreper. Micsoda? Nagy volt ilyen műanyag. A Nagy Perbe volt... Ott voltál? Na, vannak nálam öregebbek a teremben. De mi ebből a tanulság? Robikám, akkor most mondd meg, ha erre a témára cseréltük a izét, a spiritualitást, akkor mi ebből a tanulság? Mert szerintem az ég egyadt a világon semmi. Na, ez a cinizmus. Inkább... inkább cinizmus. Az én szívem is vérzik. Orbán Viktor hogy A rohat szemét simicska. Csalódtam benne. Azt hittem, hogy eddig ő is a nemzetér dolgozik. Hogy A nemzetér áldozza a pénzét, amit annyira megkeresen, de kiderült, hogy áruló. Nyugaszt És élet, Á, és oligarha. Ez, ez is most derült ki. Ami volt az. Én azt hittem egyébként a Simikskár. A Simicai üzletember volt, és most oligarha A magyar üzletember, aki nem oligarha. De, de tényleg, tényleg egyébként, az a. az a fantasztikus, hogy itt ebben a pillanatban tényleg megszűnik minden. Mert ő, mert ő például most úgy néz, minthogyha a világ nem lenne más, csak Orbán Viktor. Az egész világ egyetlen Orbán Viktor lenne, és minden más nem számít. Az az Orbán Viktor örüljön. És ha az örül, akkor minden el van végezve. Az adikaság, hogy ő rajta nem látom a kétséget, hogy esetleg ez nem visszás, amit most csinálok? Tehát így nincs ilyen, hogy esetleg ez nem... Nem, nem, ezt látom, Robi. nem a sűrjedő hajóról Nem, nem nem, nem, nem, ez... Ez, ez inkább igaz, amit mondasz. Tehát itt látom azt az áhítatot, ez az Orbán Viktor. Tehát ilyen fény, meg fehér galamb, ilyen aláereszke. ez olyan. Ennél más, ennél hideg, arisztokratikus gőgöt látok. Ti eddig azt hittétek, hogy geci. De én megmondom nektek, hogy nem. <gül> Ez az arc kifejezés, értitek? A lady! a hideg szőke lédi. Nézzétek meg a trónok harcát, és... Nem fogtok túl, az fogtok tudni. hogy a csávókban a negyed, a negyed meggyőzést. Jaj, jaj, jaj, jaj, Az adikasság, hogy, az, hogy ők, ők, ők úgy vannak vele, hogy keci, nem keci, ott hol a gyerek éhes, aki? várja a, a, a gyere, most úgy áll a dolog, a hogy nem keci. Na, no, aztán majd még nyomozunk. Hát ők úgy vannak vele. Majd kinyomozunk. meglátjuk keci-e, vagy nem keci. Itt még bármi lehet. De ő az, aki, itt a nyomozást lezártuk, kérem. Az Az ez egy eldöntött kérdés. Tehát, hogy nincs... Az az igazság, hogy ő meg úgy van vele, hogy hát én vezetem az autót, a hangosítás, a, hangosítás, a kamera mindig megvan, gyártásvezetővel is én tartom a kapcsolatot, tehát hogy ő, szerintem, én ezt fogom Tényleg? mondani. Tényleg, ez a lány, női, ez a hideg szépség, tehát érted, ez a izé. kettő közben teljesen izé. munka megosztás kurva jól megy. Igen. Tehát nála látom ezt a kis gyöngédséget. Orbán Viktor felé, nála pedig ezt a... B nálap, gemény, pedig a nagyon nagy keménységet a Simicskában szemben. Ez az, ja, az, a, az az az omoszont. Az a jó, hogy ő nagyon szereti Orbán Viktort, ő viszont gyűlöli Simicskát. Ez, ez a jó, jó, hogy egyik sem vállal túl sokat. Ez, <gül> ők pedig a szixai áldozatai minket ő, ez, ez, ez, ő, Őnek Ő is volt meggyőződésük, de aztán jött a Most most már csak az az igazság, hogy ö, olyan kurva kíváncsi vagyok a további nyomozásaikra. Hogy így mit nyomoznak még ki? Simika. Sem kurva kíváncsi vagyok arra is egyébként. A mit nyomoznának ki, meg, idány. hogy kurva jó állati jók lesznek egyébként. ha kíváncsi! Izé a tv 1 egyen biztos lesz célpont, dohányzott a busz megállóba. Például beküldtük az emberünket, 17 és fél éves, és kiszolgálták a trafikba. Nem töltötte be a 18 at Például ilyeneket el tudok képzelni. De ők úgy vannak vele, hogy szerintünk Orbán nem geci. Tehát hogy igazából a távozásunknak az oka az valójában nem az, hogy az Orbán és a simicska azok összebasztak, és az Orbán most kivásárol minket a simicskából, hanem az, hogy a Simicska azt mondta az Orbánra, hogy egy keci. Valójában mi ezért távozunk a írtévéből? Ez az állítás. Na most ezzel kapcsolatban szavazzunk. Ki hisz abban, hogyha a Simicska nem azt mondja, hogy egy keci, hanem azt mondja, hogy az Orbán egy barátságtalan, rossz, szavahihetetlen politikus, akkor ők azt mondják, hogy maradunk. Ez egy kemény helyzet. Meghoztuk a döntésünket. De ez, tényleg, de ez most tényleg erről szól, hogy itt náluk valami így, ez erkölcsi gátatát lépte, így a simicska. Meg hát a szik ugye? Hát igen. A, ugye ez, ez, a, ez az ő esetükben egy, egy kirakat per. Valójában egy koncepciós per a Simicskával szemben. Valójában a vád a Simicskával szemben nem az, hogy a Simicska azt mondta az Orbánra, hogy egy geci, hanem az, hogy az Orbán Viktorhoz már nem tartozik hozzá a Simicska, mi pedig Orbán Viktorhoz tartozunk. Eddig a Simicskán keresztül tartoztunk az Orbán Viktorhoz, de most, hogy a Simicska lecsatlakozott az Orbán Viktorról, vagy az Orbán a Simicskáról, mi most közvetlenül mászunk fel az Orbán Viktorba. Ba. ba, ba. Nem ra, ba. Ba, ba, ba. ba. Fontos, ra, ba. Fontos. Fontos, fontos, hogy a végül egy nagy Orbán Viktoron belül legyünk. És, és valójában az egész koncepciós per az arról szól, hogy az Orbán Viktor az azt mondta, ma már a Simicska azt mondta, hogy az Orbán egy keci. És ez, ez egy olyan határátlépés, amit erkölcsileg, emberileg, magyarságunkban nem tudunk vállalni. Nem tudunk. Ha azt mondta volna, hogy csalódtam Orbánban, eddig jobban voltunk. Hát akkor most maradnánk. És most miről szavazzon a nagy érdemű? Ki hiszi el, hogy a geci szónak szól az, hogy ők befejezték. Viszlát. Hát tényleg. Ki gondolja azt, hogy kurvára nem arról van szó, hogy az Orbán gecje vagy sem? Hát, ha fizetsz, akkor... Én. Most emelje fel a kezét az, aki egyik alkalommal sem emelte fel a kezét. Tehát ti is felemeltétek a kezeteket az egyik alkalommal most. És küzdködünk itt veletek hétről hétre fölöslegesen. Na, szóval a spiritualitás, ugye, ez hiányzik nektek, gondolom, ezek után. Bár szerintem ez tömény buddhizmus volt eddig, tehát én nem is tudok... Az után, az igazság, hogy a magyarság minimumot próbáljuk meg kiexportálni a fejetekbe. Ha megy, ha nem. Mi elkövetünk mindent, mi és a szélpont stábja. Aztán ami sikerül, az sikerül. Hát most ennyit tudtunk. Szeretnénk, hogyha ti is képesek lennétek elsajátítani a gyarmati a legalább az alapjait, legalább az, az általános iskolai követelményt. És egyébként engem, tehát régen, régen, amikor csináltuk ezt az egészet, akkor mindig volt itt azért egy ö, kör, egy baráti társaság, kimentünk az udvarra, beültünk, kiültünk, beszélgettünk, folytatott a műsor. Nekem például nagy szívfájdalmam, hogy ez ma már nincs, és a többségetek elmegy a műsor után, és nem jöttek oda velünk dohányozni, inni, spanglizni, mert így nincs, kit följelentse. <tos> azóta, mert az ilyen óriási hiányosság, hogy, hogy rögtön megléptek, valahogy jó érzékkel, tehát valamit mégis edzünk rajtatok, tehát mint edző, jól érzem magam, de mint Hunter már kevésbé, a szikszai is így kezdte. Úgy tűnt, hogy a nemzeti együttműködés része, úgy tűnt, hogy a jó irányba mennek. Ezek a srácok is, meg ezek a hölgyek is, egy bizonyos pontig követték a szikszait. Hát érezték, hogy itt valami nem stimmel. De egy bizonyos pontig úgy voltak vele, hogy itt a nemzetépítése zajlik. Tíz éven keresztül, hát, gyanakodtak, hogy hát ez a simicska. De azért csinálták. Csinálták, mert hittek de eljött a pont. te biztos, hogy már a kezdet-kezdetén, én elhiszem nekik, már a kezdet-kezdetén ott volt bennük, hogy Simicska. Eleve miért hívják Simicskának, ugye? Tehát, hogy a Simicska név olyan fura, nem? Tehát a Simlizésre asszociál ez a sim Simlicska, Simléder, tehát az esbetű szavak bejönnek, Svindler, Spion, tehát, hogy ez biztos, hogy bennük volt, de, De mivel, hogy nyomozó újságírók nem adtak ennyire, hanem utána jártak. És a nyomozás végére 10 kiderül... év, tíz év nyomozás. Tíz évig tartott a nyomozás. Tíz... Mire eljutottak oda, hogy most rájöttek arra, hogy ki is valójában ez a bárányból bújt farkas. És hogy ki a geci és ki nem az. Így van, most arról van szó, hogy ők kinyomozták, hogy az a geci, aki gecizik. Tehát azért gecizik, mert neki jut eszébe az a szó, hogy geci. Arról a, az kiabál, hogy... akinek a háza ég. Na, ja, most el... arról, na most arról van szó, hogy tíz évig tartott a nyomozás, és a tíz éves nyomozás végére eljutottak odáig, hogy Simicska valójában nem a nemzet része, nem a nemzetnek, a nem a nemzeti együttműködésnek a része. Őt kinyomozták. És történetesen kurva érdekes, hogy mire a nyomozás lezajlott addigra, Orbán Viktor is rájött erre, és hát el, eloldotta a csónakot. Lehetséges, hogy a, hogy a célpontstábja szólt Orbán Viktornak, hogy így van. lesz az ideje? És ezért van az, hogy az Orbán azt mondta, hogy most már tartsa el magát a, izé, a hírtévé, meg a Simicska féle médiabirodalom, nem kap egy lófas ugyanúgy adózik, mint bárki más, mert a célpontstábja kinyomazta, hogy ki is az izé Simicska valójában a nyugati imperialistáknak a beépített ügynöke, nem véletlen egyébként, hogy a Simicska az már szövegelt Putyin ellen, és próbálta a nemzetet eltéríteni a helyes úttal. Úgyhogy ezt bőven el tudom róluk képzelni. Úgyhogy én, én a magam részéről abszolút várom, és állandó nézője és drukkera -e leszek a, a Televízió egy célpont című műsorának, ami majd leleplezi azokat, akik dohányoznak a buszmegállóba. Meg izé, meg még nagyon nagyobb dolgokat is bazd meg. Hát például, hogy valaki spangvizik egy romkocsmába. érted? Hát, bejönnek, kinyomozzák, és a bűnöst megbüntetik, aki rontja itt a izét. A levegőt a szó, levegőjét. Úgyhogy ja, ja. az ilyen bátor újságírókból épül a nemzet. Ilyenekből a magyar nemzet. A magyar ja. nemzet. É, igen. Várjál, de ott is már ízé van? Persze rendszerváltás minden? Persze, persze, Simicskát kipakolták a nemzetből? Nem a simicskát pakolták ki a nemzetből, hanem dezertálnak, és mennek Na, ott át a... me... Hát persze, világos. Világos. Visszajön még Avar János a magyar nemzetbe, ahogy nézem a folyamatokat. De, az tűzöl. az igazság, hogy Magyarországon azért <coughs> megvonva itt a nagy, nagy hívű mérleget, azért többé-kevésbé mindenki mocskos kommunista. Vagy legalábbis olyasmi. Tehát, hogy így nagyon, a, nagyon ezek, a, ezek a beidegződések, meg ezek a rutinok működnek. Tehát ugyanez a Ö, ez a feudál-komcsi... Izé, ja, ja, ja, ja, ja, ja. A hortista-kommunista. Igen, igen. Ja, Egyeket a izé, Cseh másnak volt egy száma így a rendszerváltás körül a Kelet-Európa. Kelet-Európa, -Európa, lichthof és akkor abban volt egy ilyen sor, hogy Düran no Mogheront, rabant fejesek. És ez nekem annyira tetszett ez a kép, mert annyira tipikusan ez a izé. Milyen lesz Orbán Viktor mondjuk 50 év múlva, még mindig miniszterelnök lesz, tehát ez nyugi, nyugi de hogy milyen lesz Orbán 50 év múlva? És így elképzelhető. Teljesen Kádár lesz. A fasz Brezsnyev. Tehát Izéje meghalt május 9-én hivatalosan, és május 1-én még ott állt. De állítólag már meghalt, csak kitömve így, ízé, így mozgatta így a karját. Tehát így, hogy mentek el a katonák, május elsei, kurva nagy felvonulásotta Izé a Kreml előtt, és akkor Brezsnyev így állt, és akkor így integetett a népnek. Tehát ilyen Izé, dróton húzták. Le, Keleten, a keleti despotizmusokban ez egy gyakori, például amikor meghalt Szigetvár alatt Szulajván, akiről most megy egy szappanopera egyébként, akkor izé... Történelmi szappanopera. Történelmi szappanopera. Nagyon szappan műfaj. És ugye ez ríjny kirohant, és izé szulai már meg állítak, de hogy izé, hogy még kitették a holttestét, hogy nehogy azt így a török sereg, hogy meghalt, és csak ott ült a hulla, egy izé kikelve. És ugye el tudom képzelni majd izé 50 év múlva Orbán Viktor, de hát a technológiai fejlődés, és beszerelnek egy izét, és akkor így majd megy, és akkor mondja, hogy a nemzeti együttműködés, egyébként őszhaja se lesz, mint az apjának, tehát ugyanúgy megmarad izé. Egyébként, testi elváltozások kurva jók. Orbán Viktornak eredetileg barna szeme volt, és sötét barna, és akkor cigányozták őt, meg Orsós viktorozták akkor hirtelen kikékült a szeme. Hát van, vannak ilyen csodák, ugye, tehát Orbán Viktornak szép ragyogó kék szeme lett, tehát ilyen eláriásodott, és, izé, és így bőven el tudom képzelni, így látom a magyar jövőt. Tehát ilyen tíz év múlva húlva, én rég meghaltam, és a Flora lányom is már izé lesz, már mit tudom én, öt gyerekes családany, az ő nagymama, és akkor még mindig Orbán Viktor miniszterelnök úr évértékelő beszédje. Mondjuk Magyarország akkor már szerintem izé kelet-ukrajnában lesz valahol, és izé leszünk, vagy két millióan, de még mindig föntartja magát ez a rezsér. Tehát ilyen szép jövőképeket vizionálok így magam előtt. Az az igazság, hogy a, hogy a, a, a gerontokrácia az Magyarországnak... És az lesz a nevük, hogy fiatal demokraták szövetséget. Tehát egyetlenül egy kurva jó, tehát ilyen 60 és 90 közötti fiataldemokraták... Nem, nem, nem, nem csak a kormányzati formája valójában, hanem a társadalmi berendezkedése is. Tehát itt a, itt a nyugdíjas kasznak az uralma zajlik valójában. Tehát a szövetség, a nemzeti, maga a, maga a nagy nemzeti együttműködés, ami már a politikai értelemben, mert nemzeti együttműködés előtt megkezdődött, jóval előtte megkezdődött, a, politi a politikus kaszt és a nyugdíjas kaszt között. De akkor viszont életbe kell tartani a nyugdíjasokat. Tehát a fiatalok nem elberek... kell életben tartani, de, mert utánpótlódik folyamatosan. Hát hogy van az, hogy pótlódik. ebben az országban... Robi, nem pótlódik, mert fogyik a nemzet. De pótlódik. Hogy van az, hogy ebben az országban a magyar nóta, az folyamatosan szól a Kossuth Rádión. Meg a Duna tévén. Hát annak a nemzedéknek már ki kellett volna halni, amelyik magyar nótát hallgat, és nem hal ki. Hát ez hogy van? Hát én emlékszem a magyar nótát. Magyar nóta a, a 80-as években, magyar nóta a 90-es években. Aztán magyar nóta a 2000-et követő évtizedben, és most már 2010-es években. És bazd meg, azok, akik magyar nótát hallgattak, a 80-as években azok már a föld alatt vannak. Hány évesek voltak azok, akik ma magyar nótát hallgatnak, hány évesek voltak a 80as években. Akkor amikor még... én már szenvedtem a magyar nótától! Bocs. Amikor már akkor. azt a morzalmas szart kellett hallgatnom, hány évesek voltak? Robi, 40! Robi, meg 30 évesek voltak, a, és most már magyar nótát ez hallgatnak. A, a mostani 30 átöltöldés. évesek. És akkor még T-Mobilt és Black Szabadot hallgattak ma már magyar nótát. Hát ez a nemzeti együttműködésnek az egyik nagyszerű misztériuma. Így adódik át a kulturális örökség. Azt értsd meg, hogy azok, akik ma tangcsapdát hallgatnak, vagy akik ma Ákost hallgatnak, azok majd szépen lassan beleöregszenek a magyar nótába. Aki, És figyeljed meg, aki, hogy 20 év múlva magyar nótát fognak hallgatni azok is. Aki, aki, aki, ez, Ákos, ez nem veszed ki, mert ez a népélektek a része. De, de, de, de most mondtad ki, aki Ákost hallgat, az biztos, hogy magyar nótát fog hallgatni. Tehát ez, ez nem kérdés. Remérzed a kettő közti kibaszott különbs különbséget, fasz? azonosságot, hasonlóságot, nem zeneileg, zeneileg különböző látszólag. Lényegét tekintve, az Ákos és a Magyar Nóta ugyanaz, az ugyanaz, és ezzel egyébként már kezdjük a spiritualitásnak a bűt Azaz... Mi igazából ilyen paranoi dolgokkal foglalkoztunk volna, mint a jobbik, mint egyház, patakiat, pufók által Errabolt. Azt akarom a következő Arról órán beszélni, lesz. hogy ami, ami, hogyha egyénileg történik, akkor szinte biztosan pszichózis és skizofrénia, az akkor, amikor kollektíve történik, akkor úgy hívjuk, hogy mitológia, meg mítosz. Tehát, hogyha te személy szerint azt mondod, hogy, hogy egy Ilyen nagy, komposorú zsidó vezérli a világot egy ilyen kurva nagy izé terepasztal mögül, és így lehúzza, lehúzza a... a Putyit, és így föltolja a mert ezek ilyen potméterek, tudod? Így föltolja a és a putinnek lehúzza, és És egyetlen kampósorúld a zsidóba, az meg az egész világot egy terepasztarról irányítja, akkor azt mondják rád, hogy elmebeteg vagy, nyilvánvalóan skizofrén vagy. És egy... Ez a zsidó, aki vezérli a világot. Na most, hogyha százezer ember gondolja ezt, akkor az már nem paranoia, hanem az már mitológia. És ugye, hogy valójában a tévképzeteknek mi a lélektana az egyéni pszichében, és mi a kollektív pszichében? Erről akartunk beszélni. Erről akartunk beszélni, erről egyet szisztük az Muszáj idegettől. volt, mer, muszáj volt muszáj mert megláttam a kurva kemény kiállást. Na de nem, azért két óra hosszán keresztül, az meg. hát ezt el lehetett volna intézni fél óra alatt, érted? És hát, milyen munkát végeztünk volna fél óra alatt? Hát iga, igen, igazad van, igazad van. Egyébként tényleg a szökecsajba azóta beleszerettem. Tehát az, az biztos, érted, hogy. A hideg lédi ez kurva jó. Hogy hívják tényleg ezt a sajszét? Losonci kata vagyok. Losonci? Milyen szép történelmi neve van. Igen, igen. Az akár csak, tartták, a, akár csak a az tanácselnőke. Temes, tanácselnöke. Temesvárnál a losonci adta föl a izét, a várat, és a törökök levágták, mint a szart. Aztán később az, az elnöki, elnöki tanácselnöke. Tanács, is losonci volt. A tanácselnök. A tanács Az ország tanácselnöke, aki meglátogatta a bucsai röcsögeité t mindig, és fölavatta az új kertetőgépet. Nézzetek egyébként ez a jövő. Nézzetek TV egyet, hiradót, kurva jó külföldről, öt percben el van intézve, itt fölrobbant, két millió ember meghalt, atomban, ki szarja le. Utána negyed órán keresztül. Átadták az új gyárat, és Áder János beszédet mondott, és akkor az igazgató meg a főmérnök is elmondta, hogy a magyar gazdaság milyen jó állapotban van. Vagy az ellenzék azt mondta, hogy 20 másodperc. Utána negyed órán keresztül Orbán Viktor elmondta azt, hogy a képek azért jók, mert mitől eladjuk majd Oroszországnak a tojásokat. Kurva jó. É, nekem tehát ilyen gyerekkori élmények. Tudjátok, én még a szocializmusba szocializálódtam, ezért a Robi Robi barátom, vagy kibaszott nyomasztó alak vagyok, pedig szerintem én túl fogom élni őt, mert én tudom, hogy mi következik, meg, mi van igazából, ő meg nem bír hozzá aklimatizálódni, és ti sem. Tehát ezért izé, én kár örömmel gondolok rátok, én mindent túl fogok élni, mert én még a szocializmus gyereke vagyok, és örömmel látom, hogy mindaz a szép és jó visszatér, hogy gyerek koromban láttam. Nyugodt békeidő volt, az egész ország egy nagy család volt, az írek meg a baszkok robbantottak, terroristák voltak mindenhol, imperialisták, gecik, Magyarországon ott átadták a keltetőképet. Tehát itt ez volt a hír, meg az új ízét uh, disznóhizlaltát. És akkor az ember úgy érezte, hogy most mészáros lőriznek ugye, a disznóhizlaltáját, és az ember úgy hmm. érezte, hogy végre, tehát itt az aranykor, tehát itt a saját sógorakat kaptam. De a béke, érted? Ez a béke. A béke. És akkor, mi, és akkor voltak izék. A színészek, Gálvölgyi János, Holnyarral, meg isz, tehát ez kurva jó. Tehát én, én az az igazság, hogy rájöttem, hogy én maximálisan hiszek és bízok a nemzeti együttműködés rendszerébe, mert szerintem ez maga a halhatatlanság. A magyar halhatatlanság. Nem a magyar jövő, a magyar múlt jelen jövő együtt, egyszerre, mint tökéletes életelik szír és ezzel a megvilágosodás élményemmel búcsúzom tőletek. Jó éjszakát!